فیرون کې اللهوی جداشه مقاتع او کبا کارټو کې براءت او کې دینه ولي کله چې نعمت حاصل شي کنه انسان ته نو د قران اصول چې بیا اللهوی خلقتہ چوز جداشه دینه چې کله الله تعالی سبحانه د احسانو کو نو بس وڅ دینه جداشه <تصح> رسولِ کافرون که هغه مقاطعا او بائی کارت ذکر کئی د کافرون چې مسلمان با دی نظان جدا کئی دی سر و بائی کارت کئی دیر ایتونه ده قرآن په دی بانده ترشیو کنا چې قلی اا قوم اعملو علی مکانتکم انی آمل اے قوم اکوی اکوی اکوی اخپل کار کوی په اکوی اخپل اخوخا زب کار اکوی اکوی امستاسو کار دے زم ادا کار دےم تاو زما خبر نه منې از ساس عمر ګرتیا نه کومه جدایرا لکنه براتم من الله ورسوله للذین اهتم من المشرکین سوره توبه دې د پار نازل شیو نو دې کې برا او دې د نهبی سلام د طرف نه جواب دی چغې مشرکان ت بیااب یاوي بی چې ګوره روغه به وکوو ته زمونږ د آلی او خیال سااتې مونږ بهستا د عبادت کوو بس دا دشمنی به لري شي اوروغ اوسول ح شي م کاافیرون د هغې پوره جواب راغئ داسې جواب چې ټولی زمانې په ک چ نووس دا سې کومه نه بیا دا سې وکم چې تاسو ما نه کوم مطالبه کوایخه اوایا اي کافرانو هر کس هم کافران یک يهوديان یک عیسایان یک مشرکان يې او کينذان يې د دنیا مجوس سوابين ټول پکې رال دایلان وره لا اعوذ بما تعبدون ز چرې عبادت نکوم دا غا چې تاسو عبادت کوئ تاسو ما داوت را کوئ اوسم چرې وځ تاسو آلیا او تا نږدې رانشم خپل بینکم مسب بینکم چې تاسو مطالبه کوئ چرې و دینه خپل حاجت او ضرورت نغواړم زه ګلაფم باندې وروه نعمت کړې دا همغه داغې ناشکریو کو چا دا ایمان مان نصیب کی داغې شکريې دا چې بیا د شرک نظان ځان ساتي بیا د غیر الله د بندګې نظان ځان ساتي بیا د غیر الله د غلامې نظان ځان او نتا سو عبادت کوون کی داغه چا چې عبادت کوم دا ګلادر لوي نعمت ته اول الله خپل نعمت نور کوي خپل دشمنان ولا چې څنګه ویلو چې جالناق على قلوبهم اكنتن ما دي پزلون وباندې پټه او پردی مہرون لګولې دي اي يفقهوه چفوه نشي په دې قران باندې دا ډېر لوی نعمت ته رضا کوي کوم خلکو کې چې شرکی او توبہ نوباسي الله دې تخپل توحید نن نصیب کوي نتاسو ده لعیق نئی ولا انتو معابدون ما عابد نتاسو بندگی کوئی ده آغا ذات چیزی بندگی کوما ذکر ده اللہ بندگی آغا ده چیغی کی توحیدی گور عبادت ده اللہ کی یوسو شرطو نا ذکر کریو عبادت ده اللہ آغی شی چی اللہ سر محبتی عبادت الله هغه تویل شي چې د الله نېری خوف عبادت الله هغه تویل شي چې د الله نو امید ساتلی رجا ده بکی عبادت الله هغه عبادت چې د بنده د عقیدې چې کچره پری ادم نو عذاب بره کی انې خوفو اناسو تربي او کومې نو رضاو شي زمانا اجر او ثواب بره کیم عبادت الله هغه دا عبادت چې ريکی بغیر د الله د رضانه بول سنی اخلاص اخلاص وته وي چې اخلاص پکی عبادت هغه عبادت چې یغه په سنت رسولی چې اصل ثواب دا دا مطلب چې په سنت رسولي نو عبادت کې لا 15 شرطونه دي هغه عبادت او دا دی مشرکانو په عبادت کې یونو نی الله سره محباتو اخپلو سره محباتو یحبونهم که حب الله او نبا کې دلان یې راوان نبا کې دلان نو امید ساتلو امیدونه خپل الیانو ساتلو یره دا غین کولا ډیر به عزت نه کنه او نبا کې اخلاص هو اخلاص کم زه هو غریم ومنزون کول او حجون به کول ابو جهل یو کم پنځوس کړیو دو خو مسلمان نشي کولې چې غري څومره عبادتونه کړې وکنه واغولي عبادت نو زګا غړي کې شرک او چې شرک راغې نه عبادت نشک نه اخو عبادت نه وته عبادت په اخلاص سره عبادت ته په توحید سره او دا غري پزړونو کې اخلاص نو ازوې مدا چې عبادت په سنت سره عبادت ته چې په طریقه رسول وي مایو تیر رسولا فقد اتعلا چاچه په خپل عبادت او کېده پیغمبر تابعداري وکړه نه د الله عبادت وکړه دا په صحیح معنا کې او چا چې دغه تابعداري نکول نو بس هغه عبادت نشو ننوم دا فرق د دنیا کې جدير خلق له اجازه نه عبادتو نکوي منځو نکوي سمره چې په لازم دي ولیکن اخلاص پاک نشتہ ولې په مانځباو مولا لري اپدی سینه باندې به یو غټ تعویز پروت او شکل ویخه متشری شکلې چې داغه په سنتو برابر دی واخ کلی ګرا او خو لباس کنه لیکن اخلاص نشتہ ته لباس دی مشومان توو تارونا تا یذنا پراتې کونجي پراتې او او په خوشحالي کې او په دی باندې چې زمون کورکی ټول خلق د دین خلق ده ټول سبقنه وي ټول منزونکې په انځو وخته ټول اسل یو او, او, او دته ولا ما عبدهم دا خو هغه عبادت که قران وای کنا ما تعبدون <تصح>. او ولا انتم عابدونه عبادت نو څوک نه پاتې شي وای پا عبادت په دې عبادت کې شرک نه کنا صرف د الله نو مې یا کنا عبادت یا کنا استعین یوا دا دین دوی هم دغه په سنت پیغمبري نو دا ټول عبادت او کې راضي چې مسلمانانو باندې که رازی مسلمانان غم راضي که خادی دې ق صدقہ ورکئی کفارہ ورکئی سرسایہ ورکئی ت عبادت تھی کنا ندی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سشتے نو کدہ خیرات نہ دا صدقات پر اسو رواجی سنت پکینی نہ عبادت نشو پا طریقہ وے نہ شکنا دا بیا بیا ذک ذکر کئی نتا سو عبادت کا ودا غzat چیزے کوم نه تاسو پا غا طریقه کوئی چزه کم ستاسو د عبادت طریقه جدا ده چه غا رسمی ده رواجی ده او زمان عبادت جدا ده چه غا پا اخلاص ده ولا انا عبدم ما عبدتم انا پا راتلون که وقت که بچر ده سوشی چزه با بندگی کم ده غا چا چتاسو کوئیم انا راتلون کې وخت کې تاسو بندگی کول ده غا چا چزه کوم لکم دینکم ولیدین استاذ خپل دین دی چې شرک دی زه خپل دین دی چې توحید دی مدارکم وی لکم شرککم ولید توحیدی صاحب د کشاف مو وی استاذ دین معلوم دی خلق ته چې بغیر کلم کو غیر الله توازنه الات منات اوس ازو ما دین توحید دی زه مونږه استاذ دین جدا دی عبادت جدا دے طریقے جدا ده نو زکه مونږ او استادومین کې بایکاټ اعلان وکړو ولی چې الله تعالی نعمت ورکي قران او توحید نه لایدا ضروری و سرا سورہ الکافرون ورپسې ذکر آورې ښا چې دغه د با باطل نزان ساتي داغه نو بالکل بایکاټ کړي